Batxaldeon guztioi hau irola irratia eta emarrok irratzaioa da. Irratzaioa, irola irratian eunda 6 pipuntu boz. Emakume musikariak zue gerturatzeko gaude hemen. Hasteko guazen bat programarekin. egin taldea da gure gaurko gonbidatuak. Zutma muetan zin izten Baina gaurra gertu zara Berri zeren igan aurbiltzen taldea arratsaldeon arratsaldeon onintze arratsaldeo joki isemoduz arratsaldeon saioa oso ondo oso ondo bueno nekarri bai. du gaur seiren taldea e, pop rock folk doñua agitzen duen taldea ez eh eta jartzeko esgara oso ona baina zuez zeuz eh bai hasiera bat etibeti saltasun orizan dugu ez e, bai mundu batean sar bai beste mundu batean sar baina, baina nola ere Mundu honetakoa ez, <laughs> hau da, beti egoten gara hor, inuren e, e, lekuan ez. Etiketarik ez, hori da? Bai, bueno, hori. Apur bat estilo desberdinak nazten ditugunez, ba hori. Zai aizaten da etiketa jartzea ez. Baizta, bueno, zeiren e, taldea, bat ez ere, zuek amentsa dutena diokin eta onintxe osatzen zue, zuen, e, beste usbeste talekide batzu, baina lehenengo... O... Pues Igual aurkeztu zuen burua, eh? baina jokin zua aurkeztu onintze, onintzea aurkeztu jokin. Bueno, hemen daukagu onintze. Aurkezpenik behar ez du, eh? izan ere bera azira-aziratik eh, dago taldean. Eta, ta, bueno, ba ez eresan dezaketa onintzeri buruz. Ba, eh, Ze jotzen du onintzen da. Gitarra akustikoa eta, eta hau txetan eh, aritzen da taldean, taldearen barruan. Eta esan behar da baita ere horretas aparte, taldearen... Eh, sustraibat da, hori izango nuke de berari buruz. Eta hori nintxe joekin? Bai, ba, joekin hori zornontxakoa da, e, taldean ere aziratik egundakoa, kantu behienak egiten dituena, biolin jotzen du, abestu bai eta puru bat hori, ez. Bueno, ondo, eta, bueno, zuetaz aparte, normalean e, talde formatuan aritzen zarete, eta zer beste e, ibiltzen dira zuekin, edo? Ba, bueno, esan ditu gualdaketak, baina ointxe momentuan, e, egoten da Imanol goikoetxea gitarra elektrikoan, e, danen Ferreño baterian, e, Ales Larrazabal teklatuetan e, Joan Sderra Basuan, eta, eta Aritz Karbaio Irlandar flautuetan eta gaitan talde derra. Primer bai, bai. bai. ta. Familia oso oso zabala da, eta gainera Euskal Herri osotik eh mugitzen gara, batzuk Zaragustarra. Bai, bakoitzaleku bateko gara. Zeu garra. Vamos ten... denetar ida kuai. Zeu leitzen da bakoitza punta batetik izan da talde aurrera eramateko, ez? Zailtasun handiz baina egia esan e, gogo handiz ere neurri berrean, ez? Azkenean eh e, taldean e, entzaitatzen dugu beti. E, ...kantuak prestatu ere, bertan egiten dugu lokalean. Eta, eta, bueno, saletasun handiz egiten da, baina, Baya, baina gogotxu. Bai. Lan asko egiten dugu ere, bai, hori, ba... Lan asko, ba, hori, ideia bat, bidaldi, oza, internet biltzen dugu, ez? Bat besteari bidaldi, eta gero ja, elkartzen gara, ba, dena bat eratzeko apur bat, ez? Mm -hmm. no. Bueno, goi nasi entzun dugu ikusi arte abestia, zeri buruz egiten du ikusi arte, nork egin zuen? Joginek. Bueno, <laughs> bueno, ikusi Arte kantuak e, despedida baten e, kutsu hartzen baldin badu ere, gure azkeneko diskoa, udazkena diskoko e, ongi etorria izan zen, eh? Gure lehenengo singlea izan zen. Eta bueno, ba, ba zenburuak esaten duen bezala, ba agur eta Ikusi Arte nolabait puntuta mailara bal jartzen duzunean eh egoera bati, bai, batzuk nire gustaten zaidana da kantuetatik jendeak Bereak egiten duela, ba, bueno, zentzu bat jartzen dionean ez, eta zentzu horrek ba, bat entzat, zentzu bat izan dezak, eta beste batzuentzat beste bat ez da desperida bat, baizik eta, bueno, ba, nola bait bide berri bati ekiten zaio, inoiz ez da zertan ezan behar eh, amaitu dirila, baizik eta zerbait berri etorriko dela ez. Mm -hmm. Zentzu horrekin geratzen naiz. Orokorrean, e, zeirenen letrak e, zeriburu egiten dute edo... Ja, zema se, diskoa ateradituzuea danik? Hiru Hiru disko. disko. Be, be. Hau da, guk hemen eskutan daukaguna da, pasan urtean pos, durangokoa Durangoko karako, ez fetza hauetan gutxi gara bera aterazten utena, udazkena izenekoa, eta bertati da baita, posori, ikusi artea bestia, eta iru disko, Uf <laughs> <laughs> ez? Ba, hierrez esaten da baina. Ba, inork esango zigun, es? orain dela urte batzuk. Disko bat ere, aterako genuenik, eta bueno, jairu, bai, guztora. Eta sen, nabaritu zuzu hor, musika aldetik, edo zuek pertsona modun, edo esaldaketa egonda hor hasierako zeiren hori eta gaur reungo zeiren. Bueno, aldaketa batez ere nabaritu izan dugu ba, ba, gure barnean ez, azkenean ez dakit taldearekin hasi ginean ere, ba, Jolaz bat dezala hartu genuen ez genukan e, inolako intentzio hori bat bat ateratzeko edo karrera musikal bat egiteko ez e, lagun arteko zerbait izan zen eta eta horrekin hasi ginen ondo pasatzeko asmo eta, eta bueno, ba, denbora pasate da ez eta ikuste evoluzio horretan e, datza ez urte hauetan asko ba, bueno, ba, ikasi dugu gure instrumentuei buruz gure musika ikusteko erari buruz baita bueno, ba, musikaren munduan sartu garen heinean ba, nola funtzionatzen duen ere ba, Joan gara ikastenez nola bait gure gure eskola izan da eta eta bueno ba di, iru disko hauetan ba, nabaritu izan dugu evoluzio bat jakina Bai baina askeran dut evoluzioa logiko bat, es Eh bai le lengo diskoa garra gazte eta horrela hazi berriak, eta izan zen bueno, apurreak. Ezan behar da horren di gazteak garela, eh? Horri <risa> <risa> <risa> beti, duza barri. Batxe guesu batxe guaino Baina ez er nahi dut apur bat mundu honetan hazi berri, ez? Eta izan zen berria, eta, bueno, pizkate ariñeketan, edo, bueno, kero e... bigarren eta hirugarren diskoa prestatzeko askoz denbora gehiago hartu dugula, eta horrek ere ba desbrentasun bat dakarrela soñuan. Erikes. Baina pozik, eh? Bain, ezo, ezteku. Bai. Eta, zelan sortu zantelarese, ze, karo, asi gara hor diskoa, no sege, baina, karo, zelan sortzen da, ze bata bilbokoa, beste azor zelan batzen dira jokin eta oh, nintze pos, proiektu oneri asieda emoteko? Ba... Nondikantza toste, bai, bai, bai, koitzak, e... Bai, bai, egia san, e, estudio baten ezagutu ginen, e, lagun baten diskoa grabatzen izan ginen, eta bertan ezagutu ginen, bai. eta... Eta eta eh ba nolabait bertan hasi ginen eh gauzak eh gausak zuzentzen ez eh unintzeren e, gustuak e, musikalak eta ta nireak e, antzekoak ziren akustikoa mm ni jotzenuen biolina claro eh edosein ere egin daiteke biolina sartu orduan e, nolabait hor sartzeko aukera ikusi genuen eta, eta bueno horrela horrela hasi izan dana Ba, jori da. Dagoen bat genuen amankomunean, esagutu ginen, eta... eta, bueno, ba genukangun gogoa zer egiteko, eta hitz egin da, ba, aurrera. Ah. Bai, egin hasegin nien gaine da, formatu akustiko batean, ez? Onintz eta biok, violina eta gitarra. Eta gara, bueno, hori geroagoa hartuko e. dugu, ez gara aurrera dugu. <laughs> Bekatzin. <laughs> Piskat, e, bueno, igual besta besti bat jarriko dugu, eta izan zintudan izenekoa. Ta, bueno, hor, nigu bai, gu, esan dezegula, onintze bai hartu duela, guk baintzat ikusi diogu, olako evoluziño bat, piskatik gailo, bildurrak hendu, eta hartu duela olako <laughs> lehenengo plano bat, edo ez dakizelan esan, baina bideoklipatadan atera zenuten, eta hor Nein. jarri izan kamararen aurrean, imaginatze de kristun bildurra lotzak, ma, bueno, egin zula, ez, eta ari da, ez dakit guk, Behintzat, ikusten diogu nintzeri, jo, kriston, beldurrak entzenari dela hor, es, aurrera, aurrean jartzeari, edo... Bai, beti hauki dutalako gauza bat, es. Beti, eiz, ez? Beti hau nahiz... ez ni oso protagonista edo ez dakites, eta ez esaitasko... gustatzen ba, hor... Bueno, ez da, ez haidala guztatzen, ez? Baina ematen diogala lotxa, lotxa puntu bat adaukat, eta beti sandut lotxa, ez? Baina, bueno, ba, jendeak azkenan animatzen zaitu egin, eta segatik ez duzu egingo, eta ez zer, eta... Apurka, apurka, ba, bueno, ba, aurreko. Bai, aurreko dizkoan, kantu erdi bat abestu zuen, eta horrein guan, ba, bueno, os horik. Eta gaina bideoklipak. <risa> <risa> eta gaina bideoklipak, ondo ikusteko eta horre, zera, geratzeko, ez? Urrein guan dizko zoa abestuko dute, ez, ez, ez. Hori, aber, aber, bueno, momentu sort gu gu irugarrena, eta, pues, entzungo dugu izan zintu dana bestia?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 izan zintudan abestia izan da hau-hau, seiren taldekoa, irola irratia entzuten zaude, hau emarrok irratzaioa joa da, undasazpi puntu bostean. Eta beno, jarraitzen dugu gure elkarrizketatzoakin, hemen gaude honintze eta jokinekin eta bueno, abestia osondo dago, osondo ditzen duzu honintze. Gugu kurrengo diskorakon, nahi dugu beste bat, eh? <laughs> yeah, ben, ba, bye. bi, edo... Bai, bat behintzat, bat behintzat bai, ez Jokin? Baina nik uste lan, lan erdia banatu dezakegula ez da? Nik uste gainera egon nahiz begiratzen pose, hemen e, diskoko libretilloa eta oso polita gainera, autazkena eta holan inguruan, eta musika gehiena hitzak ba, eta Jokin egitzen dituela, eta igual akaso be bai urreko diskorako nintze letraren bat egitera animatuko da. Horretan no. ba, arso gehiago daukat, e, beti izan naiz nahiko beldurtia, ez beldurtia baina, bueno. E, zaiatu izan naiz, eh? Zaiatzen naiz letrake egiten, baina azkenan inoiz naiz gustora geratzen, eta orduan nahiago dut jokineke egitea eta marroia berarentzat. Hmm. Baina, bueno, ez dakite. <laughs> <laughs> Zuse uste du, zuio gien. Ez dakite. Azkenan norberaren barruan dago, eh? Zai, gauzak ateratzeko edo ez ateratzeko. Kontua da, bueno, horri ba, zuri baten aurrean jartzen zarenean oso zai izaten dela gauzak horrela ateratzea, eh? Onintze egia, egia da baita ere... Aurreko diskoan eta honetan ere parte hartu duzula, bueno, letra letra satiraz ere parte hartua izan du eta, eta eta ondo molatu izan da behar bada berari kostatzen kortatzen zaio pizkat gehiago, baina bueno, azkenean e, nikuste equipo desenteak egiten dugu, la berak musical kiere, asko aportatzen du taldean eta eta, eta, eta bueno, baten gaitik edo beste gaitik azkenean aurrera ateratzen da beti. Eta ikusten gustena emaitza, eh? Bestela esinateke ja 3. diskodan ibiliko hor lan asko egin duzue ta honen emaitza da. Ta bueno, pixka bat eh lehen eitzen du, eh? Se, seiren eh, Poor Roll, bueno, barik, baina bai daukan eh, oso gauza bereisgarria dala eh biolina, eh? Jokinen biolina, igual taldeak askotan ikusten ez dana. Eh, Zela talde bat ulkitzea biolina jotzen akustikoan Zela nik uste zu, euskal herrian, se modus joan da asuntoa, horren makarra gara euskal herrian edo torri gara ros radicaletik eta pun gara joietatik. Bazakit, askenean... E, bueno, ez dut esan modak direnik edo... Bazakit... Eglasan no oso era naturalean sortu den zerbait da. Ez, nik violina jotzen nuen aspalditik eta... eta honintxe gitarra akustik orduan... Bazakit... Eh. Bai, eta bueno, jendearen erantzun askerean... Ba... Ba, bueno, o sa, ezin gara kexatu ere ez, eh? baina bai egia da hemen da normalena ez dela olako estiloko musika egitea. Baina, bueno, guri gustatzen zaiguna da eta osla jarraituko dugu. Bai, ba, guri guskenean. Es que eta uste dut badako la lekoa guztiaren txat ez. igual ambiente desberdinak daude, osa sana dut, eh, est, igual jai girotik aparte ere badaude aretoak eserita alaza ikusteko musika edo, edo, bueno, eta denentzako lekua da es? Berdin, nola igual leku jai giro baten musika batek ez duen pegatzen, igual areto eseritako giro baten beste musikak pegatzen, ez duela bueno, pegatzen, es? Bai, azkenean eh? ez dakit, musikalen, musikalen kontua da, es? Guk eh. e, egiten dugu, a, bueno, musika zelta eta musika pop, rock, eta, bueno, ba... Nik uste hor, irlandar er musika eta eskoziar er musika, eta, bueno, musika zeltiarra orokorren hartu eta bega, jeppertsonen gane, zera iberesea sortzen du duz, erlazio, erlazio estua sortzen da, eta ez dakit, jendea posi dagoen bitartan guere, klaro. Osondo. Eta, bueno, ikauz ja, ia programa erdialdean, edo elkarriztan erdialdera, bada ba garaia es, emarron momentua egiteko, eta haus pizkagat izutu eta <risa> hain izan zaldekoak emarron momentuak. Ile apuntan jari garritzaizkit. <risa> <risa> Baina zuek lasa imundu guztia lortu du egitea, nahiz eta izena dio moduan emarron momentua dela. Eta beno, ez da hor hor daukazuen, igual ontsa emango dituzuet papera eta boligrafoa, banik emango dizuet e, itz batzuk, lau itz, mm -hmm. eta ba, lau itz hoiekin, abesti bat barduzue, abesti bat entzuten dugun bitartean. Zeru ditzen zaizue. Primera, aurrera. Bai, bai. Ba, orduan. Ema roia onartuta. Bai, abertzikero zehoteatzen da. Minutu batzuk, abestia bat irauten duen bitartean izango da. Zuen nahi bat zuen, zan zabesti nahi duzuen. Zauri ez dugu preparau. Ez ez dugu preparatu. Baik, baina, zabesti bueno, dugu bitartean. Bitartean, Ni, niri, entzuteko. Baik. Bai, jokin. Ah, niri, bueno, ez da zingela izan eta segura ez da izango, baina niri diskotik gillengu zaten zaidan kantua haotxak da. Oindida esan digo, eh. <risa> bai, bai. Jakizuelenago egon garela ber prestasen Jarri eta, jo, eske nigez agitao edo bestea, ta baino de repente taka. Jo. <risa> <risa> <risa> Oikusidu bere Bye. momento, eh. Bai, estar. Sar tu esango izuetitzak da direla. Irola, Indarra, Madaria eta Komuna. Bai, lau hitz horiek eta hotzakabestia irauten duen bitartean seguro nik ere aukeratu du Luzena, jarriko dugu, bale? Eta bukatzen denan, ba ointxe, hau bale? Zela ezaten duzu Goitik bera erortzen den sama Hulertzen ez ditu danitzetan Nire leku aurkitzen ez dudana Alferrik aldunitu eldan eguna Eta nekezi Behez deta Hamaitzen ez denegu botzea Kishkali du gul usu bako tzea Iadanik ez dut entzuna jarra zoidu Ez da irauteko ilusi ofatxu Bukatu da bestia, bukatu da denbora. Badaukazu epres emarro momentua. Eh, es mañanas. Seo zerdu du zehor. Ze gogoratuko ditugu zeintzu zire e, nitzak. Irola, Indarra, Madaria eta Komuna. Eta hoeekin eskatu diogu Jokeein eta onintseri, siren taldekoak egiteko abesti bat gure emarro momentuan ba ia bat nahi duzuenean, ordun. Bai. Aurrera ba, onintze. Esker, ba. Ba, ba, ba, bueno. ba, marron, marron. Eh? E, marron totala, baina dena den badakizu zentzurik ez dituzten gausak atzegin ditugula. Eta hau da gure kantua. Idola irrakti koina. Maten duen indarra Atze gina badamadaria Aregeiago komunaz Uzondo gaude zurekin Izketan gau hontan Ezei guzu berriro Suceso zure ondora saioa. Ah, ah. claro. Oso no! <risa> Onda tera sarete, es eh? un momentutik. Bueno. Ahí <risa> va, ahí va. Bueno, izan ditugu, baina <risa> Baina beti, mundu guztia egin du, eta ezue belortu duzu, <laughs> eta... Eta jo lin be... solo bat ere prestatu izan dugu, baina ezken eh, momentuan bastertu egin dugu. Ez, eh. usartu. ez, ez gara usartu. Ez gara usartu. Hemen, irratia proposada, olako gauzagitzeko, ta usartzeko, ta auskalo zehateatzen da, baina ez da gara zurik. Urrengo baten izango da. Den falta, den bora falta. Ez kenen... Eskusak, eskusak. Baina, berakizu, posik gaudela zurekin itzultzeko eskatuta ere, hemen izango gara urrengo batean, beraz... Urrengo baterako prestatuko dugu. <risa> <risa> Eskerrik asko. <risa> Está bueno, aurrera jarraika, esanbarra dugu, orain dela gitziak urri genuela, zuen pues sares sozialetan eta holan, hasi ber salete berriro pues, talde formatu handi hori izan beharrean pues, talde, talde txikiagoan eta akustiko akustikoan, esta nola sortzen da ideia hori edo bai, aldaketa hori. Ba, bueno, e, bueno, lehen esan dugun bezala talde oso handia gara, 7 pertsona eta, bueno, e, ukitzen ditugu arasoak batzuetan, ba leku txikiagotan eta horrela jotzeko, eh? Ba, ff, azkenean ba, hori, e, areto txikitxoetan eta horrela ba pertsona ez gara sartzen edo edo behartgizun teknikoengatik eta horrela e, ukitzen bai. ditugu arasoak eta bueno, eh genuen Beti auki dugu buruan, gauz akustikoren bat edo beste formatu berri bat egitea do, baina orain arte ere zer dugu lortu ba, gustora gerar, geunden modu batean egitea, eta bueno, hasi ginen mueltak ematen eta iruko formatuan egingo dugu, e, danel egongo da baterian eta perkusietan eta jokin violinen eta hotzean, eta ni gitarra akustikoan eta hotzean bebai. bai. nola e... bain? nolabait ezpaldi gabiltza, bueno, eh, seiren horrela hasi zen eta nolabait gure gure gure sustraietara itzultzea bezalakoa da, ez? E, horrela sortu, sortu ziren lehenengo kantuak, bai. Honitz eta ta, ta bion artean, ba, horrela. Formatu simplean, formatu akustikoan eta eta bueno, nola bertara itzultzea nahi genuke eta eta noski leku txikiago batzutara edo bueno, ba normalan jotzen ez ditugun edo ezin ditugun lekuetan ba, jotzeko aukera ere zabaldu egiten digu honek ez da. Horto hori, aprobetatuz, ba, kontzertu akustiko batzuk emango ditugu, gutzien ez? Bai, eta... eta jendea, ze entzunal izango du e, kontzertu horietan, ze prestatu duzu, edo? Bai, kontua da, e, irurun artean prestatzen ari garen horretan, ba, oza, beti... Egin izan dugu, bueno, bai jo izan ditugula bari, hiru kanta, bost kanta, ez dake zer gauza solte bai. eta nilokinaketan nik, eta horrela ez, es? baina eskenean talde osoko bertsio berdina, baina gitarra akustikoa eta biolinarekin joz, ez. Eta horrein bai eman izan ditugula beste bolta bat. Baina nola baite kantuak moldatu ditugu, baina bueno, ba, formatu berrira, ez. Erritmoak el aldatu, eldur barik, oza, eskenean, e, duzu jo berdin, bueno, al-alda ez, baina... E, Guok nahi izan duguna lortu da gauza diferente bat egitea. Orduan usatu al zaizu edo gutxiago baina. ez konparatzea joe. hauek egiten ari dira, taldearekin egiten duten berdina, baina hiru izan da ez. eta orduan normalena da akustikoak, txarragoak izatea ez, e, talde osoarekin baino, zenbateta zenbat eta jende gehiago egonnda, kantuak e, arreglo berdinekin, Ba, irabazten duelako instrumentazio gehiagorekin, ez? baina arregloak aldatuta, ba igual hori desberdin, oza, beste maitxa bat lortu dezakegu. Eta uste du lortu dugula, ez? Gauza desberdin bat egitea, e, abesti, berdi, abesti berdinak esentzia mantenduz, baina arreglo desberdinekin, ba bueno, zehu zer diferente egitea. Kontua, kontua da baita, bueno, ba, gure iru diskoko kanturik ezagunenak, bildu ditugula bueno, ba, kontzertu sorta honetan, Eta, eta batez ere udazken adiskoko kantuak ere, bertan izango dira. E, Pozik hau demaitzadekin, izan ere, bueno, gurentzat beste esperientza bat da, ez? E, Nolabait, deskubritu izan dugu, zelan... zelan e, zelako soinua izan dezaketen gure gure kantuek, baina, baina formatu txikiago batetan defendatu, eta Azkenean, arma gutxiago ekin zau de, ez? Bilustutaz, haiz. Oso bilustutaz enditzen zara, baina, era berean, ...kantuak hor daude eta hor, dute, hor, hor jarraitzen dute, ez. E, talde osoarekin joten dugun kantuak... hiru pertsonekin ere hor jarraitzen dute. Eta hori da bilatu nahi izan duguna, ez. Simplet, simplet, sim... ja, eh, Simpletasun, hori. Simpletasun hori bilatu dugu, ez. Eskotan, simpletasuna behar bai, dauka kristu nindarra, ez, dauka hor... Bai, nola Zail. baita, arreta, eh, arreta momentu batzutara ez. Eh, momentu bat bildu egiten duzu arreta hori, ez. Igual talde osoarekin ba bueno, galdu egiten dituzu, hainbeste instrumenturekin hainbeste bueno, erakusketa hain zabala da eta kasu honetan ba, bueno, ba, zentratu egiten zala iru instrumentutan eta batez ere direla, a, bueno, zairenen e, e, instrumentu beresio eta nes Gusta dut, igual askotan, talde moduan edo ya disko askoateatzen dituzunean, batez ere e, musikalgi ba hori lortzen duzula zula maia gehiago ta, jo, primera zonatzen dula, baina kaso igual, lehenengo ateratzen duen jendea edo, e, atletxikiagoan egustu dute, diela abestiak edo, ez dakit, bihotzetik ateretan eta sentimendu gehiago horrekin direla gauzak, ez dakizan mm. esan, gero gauzak hasten dira bultak emoten gauza esatzen, baina dakotela horrelako hasierako zero puntu hori bihotzetik atea dana eta Eta da dokatindar hori edo maitasun hori espeziala bestiak asoan. Igual hori da pos, jendea zuekin akustikoetan entzuna izango duena edo, es? Zun. Bai, normalean hori joera beti izaten da, ez? kantu bat daukasunean, eta, eta ideia orokor bat daukasunean joera hori izaten da, es? Betetzearena eta azten zara instrumentu gehiagiz hartzen, azkenean nolabait hasierako esentzia hori galdu egiten da, bidetik. Ez dakit nola, baina eramaten duzu galtzera. Eta kasu honetan, aportatu ba, bueno, ba, nahi usan duguna da danakentzea eta esentzia euneko eunean horri izango da. <laughs> Asanda, bueno, orain ez daukagu gurekin danel, Noi. baina kantu akustiboko bat joko diguzi orain, oin artegun gara, pues, e, udazken dizkotik entzuten kantuak, eta orain, pues, e, jokin eta honetze, pues, amen zuzenean e, nire leioa bestia joko digute eta pues, espero dugu guztoko izatea denok tabarca tuarazo técnico Abaldina <risa> Paula. Así que Naidu suna, nire leioa, Seiren taldea. Bai, nire leioan da eh, bigarren diskoko kantu bat eta bueno, abeste orijinalantzaten baduzu eta hau ikuseko duzuena la aldaketa bana den. Eneguaren azpian, urtarrilaren bian Azken afbariaren zain geratu naiz azpaldian Zuri begira, egun asko izan dira Den apikutara bidaltzeko azmorik nik ez dut Gure itzalak lotzen bazituen eguzkiak Nola batuko dira gaua heltzean ezkenean nire lehoan ojitu zintunan guregun eropo historiaen artean beti berandu ez da eta zergaintik gaitik ez gaur nireki ah, zelan aurkitzen zara Zer moduz joan zaizu eguna Gora beraz mintzatzen garen momentu Horietan zenbat amets buskatzen Dira bizitzan eta zenbat amets Bete behar dira Zkenean Mila leioan aurkitu zintudan Gure guneroko Esperando ez da eta Ser gaitik eza toz Azkenean Azkenean Azkenean Nira leo anaukitu zintudan Ura guneroko historien artean Beti, derando ez da eta Zer gaitik hasatotsa eskanean Nire leoa nahkitu zituda Guregunen oistorien artean beti Berandu ez da eta Zer gaitik hasatotsa hon direke joder, oso hondo, está muy <risa> bien se atasco gusta tu saigo, eh se arrasco Ta, bueno, jarraituta eta pizka taldatuta pues, e, musika mundua hemen pues, hau emarrok irratzaioa da, emarrok proiektuaren barruan dago, eta, bueno, zuek aukera aukidu zue proiektua ezagutzeko, pues, nintzeri egon ginen hor e, elkarrizketa grabatzen, e, be bai izan sari e, hainbat e, inagurasinotan pues, nintze egon San gernikan, gero nintzeta jokin orki genitu me bai inaugurazioan. inagurasinuan, pizka pues, e, proiektu ezagutu zue, ze, e, Zeritzi dago, kaso? Zeran ikusten dutzen asuntoa, emakumea, musikana? Ba, nik uste dut proiektua, proiektu bezala oso gauza entrezgarria dela, ez? Ba, azuk zaioa egiten duzu lana eta beste ekipo guztiak ba, eskertzekoa dela, bai, emakumen gandik eta bai, bai, jende guztiaren gandik, ez? Eta nik dut, badabilela da bat ematen emakumen ba, du honi, ez? Osa, proiektuari esker, jo, entzuten da gero eta gehiago, jo, ba nahi dugu talde bat, baina nesk ez osatu dagoena, eta nahi dugu ez dakitzer, eta uste dakit, da dute, Bye. bai, bai, bai, benetan, eh? Oin nintzen dozu, da? Ekaus, nik e, arazipon, barakaldon ematen dut klaseak, eta, bueno, uste jo behar dugu gauzabat, baina izan zen horregatik, ozaldagun sea, batek izan zigun, eske nahi dute, Baina neskak izatea, jotzera txalaparta gauza bat, eta gero kantu batzuk, baina izan behar dira neskak. Osa, ni ezin nahiz joan jotzera, ze nahi neskak, eta bueno, da eguten, eta, eta e, eskolako irakasle batzuk joango gara baina denak neskak. Oho, oh, interesgarria, eh? Bai, bai, bai. eta hori. jo ez dakit nik uste hori dela purbat e, proiektuak ere lagundu duela gauza hoietan ez? Hori. Eta, bueno... Eta emakumean mundua, ba, bueno, ba, suportzatzen dut gero eta gehiago... neska gehiago animatuko garela, eh? direla. Esten atokean egoten eta taldeak sortzen eta ez bakarriketzean gotzen. Bai, eskarak badaude ez, orduan neskaak badakizua, instrumentua kartu, zuena hotzak afinatu eta atera zaitezte kalera esen atoki gainean abestera eta animatu. Esta, animatuko ditugu rondiño etxien dausen guzti hoi, pues, eh, kasu honetan onintzenen duen moduan jokinekin batuta taldea sortu, pues, beraiepe ondoan dituzten lagunak, edo esesagunak, batu, eta nahi dutena egitera, eta disfrutatzea, batez ere disfrutatzea, berdin dagoela ondo txartu egiten duten, baina musikakin disfrutatu dezatela, eta bestoi bebai disfrutarazi gaitzatela edo. Ta, ta beno, oin durangoko asoka dator, ta ikusiko saituzte gurtik kon diskoa saltzen jekin basakit normalan hori asken arte... du gurtik urtero jokin ikusten du gurtik asken momentu baña, es, bueno aurren guk pasan urtean estan propioa jarri fijo osea ta diskoa kenostera ta o sea ni zaten da estan propioa durankoa soka es eh, askenean garai oso-osona teatzeko, no, eta yeah. zelan izan da esperintzia hori ez propioa jartzaarena? Bueno, ba, egia zen, lehenengo urtetik, bueno, e, musikariak ez ginenean eta hori txikitatik eta garai horietatik, beti izan dugu joera hori ez, Durango horra joa, eta gani naiz, ba, bueno, Durango horra algoan daukat, eta eta beti dugu joera, ba, Durango gazo karai bateko, eta huelta bat ematera, ba, bueno, ba, musikariak ikustera, eta orain, Gauzak beste erabatetara ikusten dira, zarena, eta ez zoaz musikariek ikusten bai ikusten dituzu noski e, musikarielagunak, baina baina jasoa e, zure diskoa orkestera eta zure diskoa eksaltzera, ez, hor duan e, nola bait beste erabatetara ikusten duzu, izan ere hor gertutazun bat somatzen duzu zure publikoaren gan, eta horrek ematen dizun baita ere beraiekin ba hitz egitera, ez, behartzen zaitu e, E, beraien e, zentzazioak e, entzuten dituzu, zure musika entzuterakoan zer nolako ba, gauzak pentsatzen duten. Ez dakit, e, nolabait horrelako feedback bat sortzen da musikariaren eta eta, eta musikazaldearen artean. Eta oso oso mesedegarria ezaten da baita gure eta dizan ere asko ikasten dugu gure musikari buruz ez? Nik, e, E, letra bat idaz, idazterakoan, badaukat nire, nire, bueno, nire motiboak edo nire, nire gauza koridazteko, baina gero beste batek entzuterakoan bere, bere nolabait, zerbait baitzorten dio barruan, ez, eh? eragin egiten dio hor barruan, eta, eta zein den eragin hori bertan ikusten duzu, azaltzen dizu zer sentitzen duen, zer, zer interpretatzen duen berak, ez, eh? orduan ez dakit eta eh? bai, apur bat hori ematen dizu estan propioak izatea ematen dizu aukera hori ez eh? dela bai. egoten zara ordu batzuk ordu solteak ba, dizketxaren estanen eta horrela ta, pasan urtean nola jarri genuen estana dizketxarekin erdi bana baina gu egon ginen uh -huh. eh, denbora guztian ba, denbora guztian egoteak ematen dizu ba, hori aukera hori publikoarekin ez da eta bueno eh, ez da gionez aurten egon gozareten Baina, bai dakik gunez, akustikoekin egin ziko saretelea, badeko zuela fetzaren bat lotuta edo jendea zuela ikusializateko? Bai, datorren e, azararen hogeita marra edo hogeita maikada? Hogeita marra da, larumata. Hogeita marra, urduan. Azararen hogeita marran, e, zornotzako zelaetan izango gara, kontxerto akustiko txiki batean dugu eta abenduaren lauan, Iduan. Uh, Iduan fecking marks. <gibar> <gibar> baina bueno, hori. Zera... Gaizki geratzen ari naiz ontintze lagundu mesedez. Horri, <gibar> hori ez da gente. Horri, momentu se Asaroa 2010ean eh, sornotzan zela, zelaie, zelaie i... zela zela aretoan emango duzuen emanaldia hortze itxiko dugu. Nahi duena animatzea pues seiren taldea akustiko formatuan ikustera eta bestela pues zuen sare sozialetan nahi duena, hortik enteratuko orida, da, ez orida. da? Bai, Facebooken edo Twitter bidez. Uh -huh edo be bai, posuen goi porri aldan, hasi que animatu eta hor txeliko duzu ezein taldea, eta bueno, bukatzeko diskuari izena emoten dion udazken kantua joko diguzue zuzenean, ezta? Bai, izaiatuko gara! <gay> Venga, ba. ba, animo ordun. Udazkenak kantua eta ja honekin esaten diogu agur seren taldeari, mil esker honintze eta jokin hemen gurekin izateagatik, mil esker poz pues, Marrok proiektuan parte hartzeagatik eta ezker sorte hon kontzertua akustekoekin. Genean, zoruan ustosimelak eta eroriak haizea Izan daiteke kantu triste hauea kadakarrena Damuak berriro urbildu egiten gaitu Arkaidasun oiz baitu, lertu ez nazaitut. Ginen iria junpean, ordu txikitan Hume bi jo la zean. Baiten bezuek hartu zaituz dela Jakizu orain maitea Uretzoko izkutuan babeste naizela Zenbat aldiz behatu zintudan bertu tan zara akarrik da ne ha ginan niria yupen ortu ziki denkale ez nazazutzi bakarri Ginen iriai unpean Ordu txikitankalean Umebi jola zean can